Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. Benvinguts a la plaça, el podcast de la CUP amb els seus problemes tècnics i deficiències habituals. És el que té a posar a dues persones com l'Adriana i com jo a fer experiments. En tot cas, en cas avui... En un cas a nena a fer funcionar el port... <ríe> Jo encara no me n'en surto amb l'audacity, però farem el que podrem, entre tot totes tot. En tot cas, avui comencem l'especial de Sant Jordi de la plaça, el podcast de la CUP, un especial dedicat a la cultura, a la cultura en català, la cultura com a element que ens permet establir els límits i ampliar els límits dels nostres imaginaris, d'allò que volem assolir, d'allò que desitgem i en un context en què bàsicament les, les ficcions que en surten són distopies nosaltres venim aquí a parlar d'utopies i venim aquí a parlar de com ens volem parlar de nosaltres mateixos i de com volem dibuixar el món en tot cas però com sempre tenim convidats de luxe perquè l'Adriana i om, els lols bé però els altres temes doncs bueno surfegem amb el contingut fem el que puguem sí. bé, però sempre està bé comptar amb els experts sí sí sí això, Com això. ho fa sentir això? Està una mica equivocada, em sembla. <laughs> Experts, farem el que podrem. El que podrem. Vale, en Julià sí, en Julià és expert i a més a més ho practica. Sí, jo no en sé gaire ni ho practico, així que... Avui comptem amb en Julià de Joder, amb en David Canyo, després tindrem també a Riera i Ofèlia Carbonell i després l'Eloi Martín. Tots ells eh, gent molt interessant del món de la cultura, d'una manera o una altra, i que ens ajudaran una mica a explicar-nos. Uh, Adriana, si vols començar les presentacions? Sí, m'he preparat les presentacions vostres, ho he buscat en un lloc rigorós com és la Wikipedia, i llavors, si, sí. vos, si voleu després desmentiu ho Si pot en castellà millor. No, no, he agafat Wikipedia en català, això sí. Fins aquí hem arribat. Bueno. David Canyo, hem trobat de tu que has publicat vuit llibres de poesia i realitzat centenars de recitals arreu dels països catalans, ja sigui solitari o a partir d'espectacles musicals com el que realitza amb la Meritxell Gené, Franques del Capvespre, Udols de A l'Hora Baixa, que és un títol intens... Sí, sí, sí. Títol, títol, títol difícil sempre. O amb Borja Penalba i David Fernández formant el grup musical Uvidi 3, que després es va convertir en Uvidi 4. Um, també, um, que juntament amb el Borja Penalba i l'Emilia Vives has fet un espectacle que es diu Nictàlgia en el cel elèctric, aquest encara és més complicat que el primer, i um, que això t'ha portat a actuar a diferents ciutats europees. També hem trobat a la Viquipèdia que ets nascut al blog, en lloc amb escrits crits de Catalunya. Ara s'entenen algunes coses. Ara s'entenen algunes coses. Sabem també que, que estàs vinculat al tema de l'educació. Això jo cosa, ja sabíem abans de la Viquipèdia. Eh? Eh? Això no ho he buscat. D'acord i que estàs molt dins dels debats de Twitter sobre la cultura catalana i que tenies ganes de venir a poder-ne parlar Aquests últims dies més intensament I del Julià, hem trobat a la Wikipedia en català que la seva obra més important és L'atzar i les ombres, una trilogia que comprèn les novel·les l'Àngel de la segona mort, el trànsit de les fades i el metall impur i que al 2019 al 2009, amb la novel·la pastoral catalana una mena d'homenatge a l'escriptor estadouninent Philip Roth i la seva novel·la American Pastoral que el Premi Carlemany que atorga anualment al govern d'Andorra i també que vas publicar amb David Fernández un llibre que es diu Cop de Puc i vas estar diputat durant un temps a la segona legislatura en què la tipus van al Parlament Això també ho sabíem sense la Wikipedia No ens hem inventat res, no, de cap dels dos <ríe> Us sembla correcta la vostra presentació? Voleu afegir alguna cosa? No, no, perfecte D'acord doncs Laia, no sé si vols començar a fer l'entrevista o les preguntes, perquè vosaltres després podeu fer la vostra conversa i quan considerem que se us ha d'acabar el temps i us avisarem. Sí, era una mica la, la nostra idea. En tot cas, amb aquestes presentacions que hem tret d'internet de, de i del nostre poc coneixement vital, eh, creiem que us habilitava bastant com a persones autoritzades per parlar d'alguns temes que nosaltres volíem abordar. Adriana, si m'ajudes amb la primera pregunta una mica com l'havíem plantejat? Sí, li havíem posat quan nosaltres vam fer el nostre propi esquema en, aquest, en aquesta part narratives de classe i una mica la idea era, no, al final la cultura també serveix per narrar i per explicar les nostres pròpies experiències i teníem la sensació que moltes vegades amb bona part de la cultura que es produeix no? té uns codis, un llenguatge i unes referències no? Un imaginaris sobre quin tipus de vida té la gent que tendeix a, no? a imaginar tothom l'altre dia, ho llegíem també un article de la Laura que està per aquí, com si tothom fos una certa classe mitjana o aquest imaginari de classe mitjana I els... no són les narratives de la classe treballadora quines eines ha tingut per agarrar-se creieu que hi ha uns codis, uns llenguatges uns mitjans diferents per fer-ho? Espera, Julià jo sí, complemento el mestre li vaig dir, vam estar parlant ahir, els vaig, em va dir, què, què diem? Li dic, no ho sé, jo vindré amb el llibret i anir aprenent apunts, tu parla, i llavors ella és qui sap de veritat, llavors crec que és important que comenci bé. <coughs> eh, veiem, jo tinc una idea d'això de narratives i de classe que no sé si coincideix gaire en general amb vosaltres, però volia remarcar un... bàsicament una cosa. Tu pots demanar a un tipus de literatura que reflecteixi en un moment donat històric l'estat de vida de determinades classes. És a dir, si tu vols parlar de classes populars treballadores lògicament l'escriptor hauria de treballar una mica sobre una base d'una certa enquesta. És a dir, ha d'anar a remengar-se allà on la gent està treballant, vivint i funcionant i tenir un coneixement viu i directe. Això per exemple ho feia molt a a finals del 19 i del XX, l'Emil Zolà, el gran representant del naturalisme francès, que el que pretenia era precisament reflectir aquesta vida de miners, de gent baixa de París, de les classes populars en general, no? dels ferroviaris, en fi, de tot això. Clar, la seva mirada era una mirada, anem a d'escriptor d'origen burgès anem a dir-ho preocupat pel socialisme o per la vida de la gent, però amb una mirada d'home culte. Clar, la mirada d l'home culte sobre la vida de les classes populars té un intermedi, que és la, la creació de la seva pròpia obra, que té un llenguatge determinat perquè nosaltres rebem la llengua històricament d'allò que ens ha fet. No ens la estem inventant cada dos dies i no és gaire bo jugar amb els mots de la tribu que dels perrets, que és una mica el que fa la genovart en un moment donat. Cho és delicat, és delicat, és delicat perquè la llengua té uns codis i té una estructura i no se la pot allò. Ara, ara l'agafo per aquí, ara l'agafo. Això què vol dir? Perquè en realitat en comptes de naufaria les classes populars, compassió o una mirada simpàtica o una mena de literatura complaent o que li dongui la raó. El que has de fer és, primer, ajudar, des del punt de vista polític i social, a canviar les coses perquè s'eduquin, perquè tinguin un pensament crític i perquè llavors entenguin bé, no solament on viuen i com es produeix la cultura, sinó d'on venen i com s'ha d'aprofitar tot allò que hem rebut. Uh -huh. Perquè hi ha una tendència, a que això és molt de Ciudadanos, a que les classes populars siguin subordinades dient, com que són així hem d'anar a portar el pinso. En comptes de dir, no, el que heu de fer és apropiar-vos de tot allò que se sap, inclòs la llengua i la literatura, fer-la vostra, convertir-la en una arma, i amb això canviar el món. Per tant, la nostra obligació com a escriptors és precisament ajudar a això, no al revés. És a dir, no dir, aquesta és la llengua que es parla. No, és la llengua que es parla actualment és la que literàriament correspon a la nostra història? És productora de coneixements? La gent se la pot fer seva? O li de donar allò que qualsevol que trobis al metro que esgarria la llengua o que diu borrades l'hem de posar per demostrar que la gent és així? La gent és així perquè està educada d'aquesta manera per les tertúlies televisives, per la manca de lectura i per una educació deficient. I la nostra obligació en aquest sentit és justament contribuir a que no continuïn en aquest estat de subordinació. Aquest és el meu criteri. Entenc pels últims tuits de, del David que potser no hi estàs del tot d'acord. Si sí, veig que estem entrant ja directament al sí, tema, eh? Sí. <laughs> Hem anat ja no hi ha preliminars. No hi ha preliminars. No hi ha preliminars. Uh, a veure, uh, la meva posició és uh, i abans ho comentàvem amb el Jurià, és a dir, jo quan, quan comentàvem aquest tema citava molt a Juli Valmitjana perquè, perquè em sembla que és, un, que és un exemple molt clar que es pot servir, no? Per una banda eh, parteix d'aquest naturalisme que diu que diu el Julià, és a dir ell el que fa és una aproximació eh, ell escriu, escriu bueno, bé, la novel·la Chava el 1910 eh, anteriorment sota Montjuïc 1908 i després crec que hi ha el tractat aquest de local, que és una explicació, és com un assaig al, al 1910, no? I el que fa és que de sobte eh, posar per escrit que, que els baixos fons, que les classes populars, que les putes, que els quinquis, que, que tothom, que evidentment estava parlant en català majoritàriament en, en català, doncs ho situa eh, al centre de les seves novel·les i ho fa des de dues perspectives, que potser no s'havien tingut a prou en compte. És a dir, no ho fa des de, ni des d'una posició moralitzant, eh, en què diu, ostres, eh, no jutja en aquest, en aquest sentit, ni tampoc poetitza, que és l'altre extrem que normalment es fa. No? És a dir, ho, ho fem com si fos un imaginari molt buit, no, no, senzillament transmet, no? descriu, i, i, i descriu doncs, si hi ha pallisses dels homes a l'obra, home, hi ha pallisses, si hi ha borratjos, hi ha borratjos, etc. Ho fa amb un català totalment, totalment ric, um, molt ben construït, això en el plòleg, quan Enric Casases no para de lluar no? el, el, la riquesa en el llenguatge, en la construcció, en el ritme, en estructura. però tot i així diu, i a més a més les castellanades, no? Clar, perquè evidentment utilitza el llenguatge popular perquè el connecta amb els lectors que en aquell moment estan allà. Aquí es pot dir, bueno, però això exerceix canon, això és alta literatura, No ho sé, un amb, amb les bases populars a, aproxima al català més lectors, etc. No? Llavors, si avancem, si avancem una mica, no? eh, em dóna la sensació que tot el que és la literatura catalana de, entre el 10 i el 30, no? en, en què això és una cosa com, com bastant present, eh, genet, no? bé d'escriure, Eh, jo que sé, hi ha eh, batalles, crio no? sobre, sobre el, que, el que passa aquí, etcètera. apareix la Guerra Civil, hi ha un trencament i a partir d'aquí tot el que és la literatura de Posgueda, clar, hi ha hagut un xoc molt clar, és evident, però vira, no? Vira. I, i a partir d'aquí es passa a fer una literatura, mm, bueno, entremig, abans, perdoneu, fiquem-me parèntesi, apare... que ho citava aquests dies, apareix la Víctor Català, el 18, no? 10 anys després de, de les seves no, novel·les no, importants, solitud, etc. I fa un film, que és una novel·la publicada en fascicles, en què en el mateix prole que ella ja situa expressions populars castellanes. Eh, I allà no para d'introduir eh, elements de la parla, no per exercir una mena de literatura bilingüe, com s'ha dit, no senzillament per transmetre o plasmar, per donar veracitat l'obra que està fent, i la mateixa diu disculpeu-me, en el pròleg, disculpeu-me, eh, aquells que em teniu com un gran estima o aprecip a les meves obres anteriorment publicades, però igual això no us agradarà, no? perquè jo el que vull fer és una pel·lícula, no? I, i aquí hi ha tota tot una altra posició, llavors apareix això, com dèiem, eh, llet de civil, literatura en postguerra, i jo crec que a partir d'aquí el noucentisme, tot un, un marc en què bàsicament el que s'acaba diguent és si no salvem la literatura, si no salvem la llengua, desapareixerà i per tant hem de ser escrupulosament pulcres, protectors, fins, defensar-me eh, exclusivament i sembla com que aquesta posició segurament de classe o aquesta visió es perd en pro de la defensa de la llengua i jo crec que és aquí com arribem amb molt bones obres literàries perquè jo crec que no, no posaré mai en dubte la vàlua de, dels escriptors o no? el, el cànon dels escriptors catalans però penso que aquesta concepció com de classe queda en un, en un segon terme no? eh, exceptuant, per exemple, la, la rodolèdia o que camèlies, que, que jo crec que és una, una, una gran novel·la en què, en què ho planteja això, però també es considera que és d'aves primerenques i ja, després ja tot passa a ser muntanya, l'horroral, rural, l'amor, la primavera, el gosc, tota aquesta cosa d'una cultura que es mort, una cultura que desapareix, un català que s'ha de protegir, i probablement això, i m'allargo una mica, però ja acabo per fer mica la posició, eh, probablement això, si, per exemple, per ficar un exemple, eh, S'agarda el 66, em sembla que, si m'acovoco, escriu vida privada. Eh? O 34. 34. 34, perdó, que es considera la gran, la gran novel·la de, de, de Barcelona, però, però el caràcter és plenament burgès, és a dir, la mirada és totalment burgès, i aquí entraríem amb en el que entenem com a literatura de classe. Per mi, la literatura de classe és que de sobte la, la mirada, la posició del narrador del qui escriu, estableix un espai de classe, és dir, un lloc des d'on escriu la classe, Eh, perquè pues abans d'aconseguir aquests guants que dius tu, Julià, i per avançar primer cal que Conec i cal que se'n senti com orgullosa que, que, que, es, que es vegi eh, plasmada evidentment en vida privada no, no apareix res de tot això i en eh, un llibre que a em, em sembla especialment interessant, que és el dia que va morir Maria Víl, del Terence Simons eh, crec que torna en, aqu en aquell lloc de vida privada i li fa com una esmena a la totalitat a la seva mare, a la del la dona que venia de, de, de Sant Antoni que era una botillera, que era classe popular que s'ha convertit en una burgea que anava a mirar al Liceu com sortien els rics eh, a, a mirar i de sobte ella era anava al Liceu, era la burgea, s'havia convertit perquè s'havia casat amb algú que tenia pasta llavors el, el Terensi fa la doble veu i fava l'esmena, i fa, fa l'avançament no? per tant, per, i quan arribem aquí per mi el que, el que passa és que al final, és que aquesta cosa que havíem naturalitzat tant entre el 10 i el 30 en què Qualsevol expressió popular de, les, de la classe obrera, de la classe popular, dels baixos fons, parlava el català tranquil·lament, era el català, era la llengua hegemònica, es trenca amb la guerra civil, es trenca amb les onades migratòries dels 60-70s, eh, eh, apareix la guerra civil i aquesta protecció, i a partir d'aquí apareix un altre element, que és que, de sobte, una sèrie d'escriptors, que és els que s'ha atribuït a la novel·la de Barcelona, que és eh, Mendoza, Mercè, Cajabella, Pere d'Andujar més tard, seguint aquest lloc de continuïtat, Miquel Otero, Cico etc. Però aquests potser una mica més d'algú contemporani, però dir, em serveix molt Mendoza, eh, Mercè, etc. El que, el que situen és dir, va bé, compren el, el discurso le turista i diuen eh, el català esborgès, les, les onades migratòries, el quinqui, el pobre, la perifèria, parlava en castellà i no, situen sempre la dicotubia entre la noia burgesa amb el, amb el pobre que parlava en castellà, que no sé què, i això es va transmetre a TV3, si mireu les sèries, doncs quan apareix el Quiqui, parlant castellà o parlant xarnego, eh, els que parla, però els altres parlen bé. I tot això com es va reproduir en aquest, aquest sistema, aquest marc cultural, que per mi és molt perillós, però també per deixadesa, de, per deixadesa dels escriptors catalans i per poder posicionar-se, no? I per exemple, i per acabar, per ficar un exemple, eh, arribem a la bogeria tan gran, per mi, des del meu punt de vista, que si, bueno, hi, ha, hi ha Jordi Castellanos, però interiorment hi ha el Gafau Casis, no? que en uns marges, diu que eh, que, bueno, que això, de, això de la literatura del, del, del 10 al 30 i, de, i del xino com un lloc en plan de, que tot això és una mica una invenció i que era com, com una merda i, i que bàsicament, i us ho puc, us ho, que, que estava fet, diu que és una, una cosa que es va reinventar els pseudoperiodistes de diaris castellans que sortien a Barcelona i tots els autors fracassats i dolents del paral·lel, <ríe> perquè, o sigui, Aquest és el marc. No? llavors ja quan tu des d'una posició que vols eix immunnitzar la llengua al català i des d'aquesta protecció que estimante la nova llengua, potser a la llunnyas de la majoria, nedes el propis autors de la pròpia literatura que estaven previ fent aquesta cosa de la, la literatura popular, per Ni Cas, l'acabes tancant en una campana de vidre que és el que intentava explicar aquests dies i entrant en el cas que ens ocupa per mi al final és com que hi ha dos maneres d'entendre és a dir, evidentment si estem parlant de cànon, d'alta literatura i de, jo crec que tu, Julià i, i, i permet-me que ho digui és el gran exemple per que trenca això perquè és com algú que ha escrit escrupolosament en català en plan un català exquisit perseguint tot el llenguatge popular, el català, les coses populars i a més a més fent una alta literatura i crec que això és un, com un, un gran exemple de lo que estem parlant i això genera canon però també és veritat que si hi ha un altre terreny amb disputes és el terreny de, on queda el català en el marc dels lectors en general i, i per tant ens queda bastant demostrat que el català pulcre esquisitre ha de continuar i ha de ser hegemònic però hi un talent en disputa, que és el del llenguatge popular, o el de, el de la gent en què parla d'una de determinada manera i que es podria optar, com va fer Trenci Moschi, i ja que ho abans un cop veient el descrèdit i les crítiques passats del castellà i ja està que és el que fan molts dels autors, perquè a més a més i aquí podem després obrir aquest meló que és com, la, com les elits culturals, o com el poder, o com la bolsesia, a partir d'un autor que escriu des de la perifèria, des de les classes treballadores o des de la classe, de seguida com si fos una mena de no sé, de, de divertiment o parets, el capta i el porta als seus espais perquè li encanta que el pobre es fascini amb els llocs de, de poder dels rics, digue-li jardineto digue amb eh, totes aquestes festetes i d'acaba, etc. No? Llavors això és una altra cosa com desclass, de, desclassen no? com si dissim pocs escriptors que potser havien començat des d'una lògica de, de classe, però que en, aquest, en això que deien, el terreny de disputa per mi és important que de sobte hi hagin novel·les descrites per gent jove utilitzant per problemes seus amb, amb llenguatge seu, amb el llenguatge popular, eh, que la gent quan ho llegeixi se' ho faci seu i connecti i això jo crec que és una mica el que poenteja el llibre de, de l'Andrea. Ni és catanyol ni, pre ni, ni, ni pretén eh, substituir el, el, el català des d'una posició de penetració invisible del castellà per destruir doncs, la seva llengua des de dintre. Senzillament intenta disputar un terreny on potser ara no hi ha llibres que ho vagin a disputar. Igual que em sembla interessant que Males Herbes, amb uns llibres, escrupuosament es escrits en català i perfectes i bonics estigui penetrant en el terreny de la ficció o en el terreny de, de no? més del de, de fan de fantàstic o, o literació del conte no? i per tant una mica la meva conclusió és aquesta és classe és una mirada, és una posició i a partir d'aquí anem a mirar com discutem aquest, aquest terreny de la llengua i la terreny. La meva conclusió és que, evidentment, l'espai per tenir aquests debats no és Twitter perquè és impossible que això que heu fet d'ara a 15 minuts es resumeixi en, en els caràcters que et permet un tuit. Això d'entrada, i que per, probablement fan falta més espais com aquest per, per tenir aquests debats i, i veure com, quines són les estratègies per explicar-nos i per explicar-nos en català. Sí, teníem, una, teníem dues preguntes, però les hem ajuntat perquè veient que, que aneu de resposta llarga... Que sou expansius. Uh, aleshores, no, una mica la idea... Ja ho has començat a parlar tu, David, eh, també. Era aquesta idea de... És, és, és la classe treballadora catalana es narra també en català. Quin També heu parlat molt d'exemples no, més o menys històrics de la literatura. També anem a parlar tu ja començaves una mica d'actualitat, de la literatura actual que es produeix. No, hi ha un cert estigma la literatura catalana és burgeseta, no?, que segurament és una idea que aquesta catalanitat burgesa únicament que li interessa una certa aliança entre convergència i l'espanyolisme. Aleshores, és com, voleu desmentir aquesta idea, quins referents culturals podem generar des de la literatura actualment que trenquin amb, aquesta, amb aquest cert estigma i, i m'ho heu d'intentar explicar en menys temps que abans. Però, però hem de poder tenir algunes estratègies per combatre no? Això és una qüestió de les pròpies classes populars no som nosaltres que ho dir tu trobes que hi ha alguna estratègia d'alliberament de les classes populars organitzada en aquest moment? Al ah. Parlament o a la vida quotidiana? Mm. Jo... Jo paro de fer així Les classes populars llegeixen eh, literatura... Ell has mandat abans, per exemple, el, el Sagarra com a mirada burcesa. Però és que això és molt interessant perquè això, si tu mires des de fora, t'explica com era la borsesia catalana barcelonina de l'època, que després, amb el pas del temps, es va fer franquista quan va perdre la guerra. Per tant, la teva mirada, això és un testimoni. Llavors, la idea de que la, de, la pròpia classe ha de reflectir com és, acaba en un cercle viciós en el qual no veus el món extern ni et veus a tu dintre del món. I una classe es defineix per la relació amb altres classes socials, no com una cosa tancada. Una classe social va bé pels sociòlegs per fer enquestes i per situar la gent en un marc dominant i normatiu. Però les classes evolucionen, canvien i ara la primera pregunta és qui són les classes treballadores catalanes per vosaltres, perquè la llengua catalana no és la dominant entre elles. Llavors que tenim que Dos societats? Dos pobles? Dues classes treballadores? Dues literatures? Contesteu això. Eh, bueno, I per afegir com algun element al, al debat també, eh, bueno, jo crec que els ho heu explicat bé, jo crec que la cultura esamènicament burgesa és, és, és, és evident i a més a més per mi, la literatura catalana és continuista d'un cànon que s'ha fet des de, des de... Abans has parlat de desclassament i es posat el moix per És un exemple claríssim de desclassament. Sí, per això, per això. És a dir, que per, que per mi, quan, quan estem... Què és això, eh? Mirem Ben-Burgés, què passa? En què, per una banda, hi ha autors que considerem que, que som referents no? perquè estan situant elements de classe o elements de, de formes de vida popular, diguem-ne així, de la classe treballadora, i, i ho transmet, i han, i han crescut en, en, en un entorn doncs, de, de, de perifèria o, de, o de, de classes populars, treballadores, etc. I normalment el que fan és explicar el, el món no, de l'infantesa o explicar el món de la joventut, i en aquest moment els seus llibres són molt reaixits perquè són una, una vivència, una experiència molt concreta. Jo abans ho deia, no? Deia, llavors, què passa? Que el capital... Això ho explica bé, bé Mark Fischer, no? quan, quan, quan agafa i diu que és igual eh, eh, amb, amb el tema del de realisme capitalista que és la societat després de la postmodernitat, en què sembla que, que no hi ha alternativa al, al sistema capitalista i que, per tant, tot tot el que, ens, el que on vivim forma part del sistema capitalista perquè no te'n pots escapar i ja no només és un punt de vista econòmic o d'anàlisi materialista sinó que és d'hegemonia cultural i de forma de vida, és a dir, estem vivint en el capitalisme per tant el capitalisme o el mercat què fa? capturar ho tot no? diu Fischer, diu en plan és igual, pot ser el més radical, el més avantguardista, el més crític amb el propi sistema capitalista, que el capitalisme li deu un business amb això. I diu, sí, sí, sí, critica'm, però fa'm de negoci. I perquè és que m'interessa, no? Llavors, jo crec que en aquest marc, com als editorials, o al món literària, a petita escala català o espanyol, quan veuen autors que escriuen bé, que, que planteixen aquest escenari, és una mica tant del que passava amb, tot el, amb el cinema kinky, la literatura kinky, que també poetitzava això, no? és al final... No, que aquí ha un exemple bo. Llavors, va què fan? Ho treuen de l'entorn propi i diuen bé, veniu, fem-ne business i a més a més veniu a les nostres festes i quina gràcia que fa, aquest que era un pobre mira, mira, com li agrada aquests llocs que està flipant, no sé què, no sé quan. Clar, o el per Pertandúhar, és igual, perquè si ja ens llenarem amics que són vius. El Pertandúhar encara és vileurista, però el Pertandúhar va acabar anant a les festes de Maravada, senyores de Convergència carregades de nens d'or. Crec que t'has de posar micro, que no se sent. No se sent? Ara sí. Ara sí. El que, deia, el que deia era això, que el Paco Cantel, que va, vull dir, amb els altres catalans semblava que estava donant una radiografia del país, estava donant exactament ideològicament el que necessitava la Bursaricia catalana o catalanista convergent uh -huh. per fer veure que érem un sol poble per no entrar a les contradiccions socials i de classe. I ell mateix a poc a poc va anar sent absolvit per aquest poder, s'ho va acabar creient i va acabar les festes de parlada acompanyant senyores de Convergència carregades de joies d'or, jo l'he vist. I a mi em fa, va fer molta pena, perquè era un bon escriptor a l'estil Hemingway inicialment, un gran observador de la realitat, té novel·letes que no són els altres catalans, que estan molt bé, la primera era, efectivament, un reflex com naturalista de la vida de la gent de cantonis i van estar a punt de pelar-lo els seus propis eh, veïns. Perquè, clar, parlava d'ells amb aquella allò pensança que no se n'adonaria. I, clar, quan el vam veure que estava parlant d'ells van estar a punt de pelar-lo, en un sentit no metafòric sinó de clavar-li unes, sí, sí. unes quantes penades. Sí. Per tant, ell va començar realment com un escriptor procedent de classes populars. La pregunta és per què a poc a poc ell es va separant d'això i aquí entra el que deia el Cany, que és, estàs en un sistema capitalista, les editorials el que volen és vendre. I en aquella època ell era de la gent de, de Plaza i Janés, que eren els roxaners, que eren els que començava a fer venda a domicili, etc. i que tenien uns llibrets eh, tipus d'uchaca que anava molt bé per això, per comprar les classes populars. Tenien un tipus de literatura que havia de tot. Uh -huh. Hi havia coses insumables i havia coses molt interessants. I d'aquest aigua Barretts, la pròpia gent que no estava a prou educada doncs ho tot. Uh -huh. Que està molt bé, és a dir, hi ha una edat que t'has de llegir tot per saber el que és bo i que és dolent. I el Candel no va poder discriminar en tot això i al final d'ell mateix va acabar oblidant els seus orígens que és el pitjor que li vol passar en general un escriptor o un artista, un poeta o un cantant, o el que sigui. En el moment que perden de vista qui eren i d'on venen. Ah, una una, digue's, una digue's, cosa digue's. molt curta. I lligat amb això, uh, jo crec que també, i tornem a m'ho dit abans el Julià, de, sobre la formació atrauen les les classes eh, populars o la classe treballadora, no? Perquè això el el el Quipomac també fa molt aquest discurs de, de criticar el al desplaçament i els altres escritors que, que han fet això, també hi ha una altra cosa que, que, que jo vaig, bueno, havia escoltat a dir o, o, o llegit i em és un interessant és l'impacte que per a algú de classe treballadora o de classe obrera suposa l'art, no? I crec que tots els que estem aquí d'alguna manera, com a mi també m'ha passat, que és com que mi, els meus pares no portaven als museus, ni, ni em compraven, eh, no sé, ex -ex excessius llibres, ni, ni res, no? I de sobte, quan, quan reps la un, fascinació de l'impacte de la bellesa, no? I, I com a tu et condicioni. A partir d'aquí, crec, que hi ha una, com una altra afirmació de clàssica que podria ser com molt interessant que això és Pasolini no? que és quan, quan, quan el citaves abans que és, jo vaig aquí o hi ha el contrari que és Hollywood no? és, em donen eh, cava em donen anells de brillant no? i em, de, em, deixo, em deixo perquè em fascina surts, perquè el que no ho he tingut mai i a la televisió, és el fetitge no? de, de, de, de la societat de l'espectacle és el fetitge del que vull viure bé no? per tant la resposta que dèieu per mi una Estaria bé que ara, en el moment en què estem, eh, que crec que ja no és aquest, el que estem per avant, les classes treballadores i les classes populars es poguessin anar a si mateixes, jo crec que és... i en català, i a més a més crec que ara tenim els fills de immersió lingüística, els fills que hem estat educats en català, tenim tots els elements materials possibles per fer-ho, per tant, anar a nosaltres doncs, des d'una posició, des d'una mirada de classe penso que és important, perquè fins ara, vulguem o no, més o menys així, moltes vegades, han sigut els que ens han vingut a explicar els, els problemes dels pobres. I Igual que amb la política també també ha passat, no? i entrem a en unes marques de la representació. S, s, homes rics volent representar els pobres, no? i tenint aquí perso, la persona del barri que et faci de mediador. Ara, homes i dones eh, riques volent eh, representar o volent explicar els pobres. L'altre dia jo penjava l'estudi que encara a, avui mateix a un estudi recent que diu que no hi ha cana universitaris Um, són benestants, tenen les condicions materials um, assumides perquè els fills de, de la precaritat de veritat o ser treballadores de veritat no arriba a la universitat més enllà del que es digui de la democratització de la universitat per tant, per mi aquest seria el punt concret podem començar a narrar des d'una posició de classe i fer novel·la ben feta bona, eh, de qualitat però per i sense encarcaraments també David, per les classes populars catalanes la literatura catalana no té prestigi. No té prestigi perquè la pròpia bolsicia catalana ha abandonat internament les contradiccions profundes del país i si hagués fet la independència al costat de les classes populars probablement parlaríem d'una altra manera avui de la literatura catalana. Eh, per tant, la qüestió política, social i cultural va molt juntes i en aquest moment dir-li a la gent escriu en català per representar-te tu mateixa és una qüestió de molta voluntat individual però sí. poc col·lectiva és a dir, col·lectivament la gent a aquest nivell la literatura catalana per raons en part històriques a raons en part de classe però ara per raons directament polítiques no té, el, per dir així, el pedigrí, el prestigi de dir si ens la fem nostra canviem el país, yeah. ens posem al capdavant, yeah. capgirem la, la truita, la gent no té aquesta convicció perquè clar, s'ha perdut la independència els últims 5 anys i s'està en una fase d'enorme retrocés col·lectiu nacional. Llavors, tota una gent d'Aigua Barreig que ha vingut de fora amb quantitats industrials dir-li ara, intenta expressar en català en un país que no ha aconseguit fer el que pretenia i que, a més a més, s'ha rugat, objectivament s'ha rugat, és dir-los-hi, una mica de calma, que jo també he de tenir la meva vida una mica, sinó no, garantida, tranquil·la, com la té tothom que hagi nascut aquí i que ja tingui una tradició familiar. Hem de tenir molt present això, perquè, si no, ideològicament demanem a una gent que s'integrin d'una manera que nosaltres no som capaços tampoc de garantir. Per tant, nosaltres hem de ser els primers que hem de mirar-nos, com a catalans o nacionalment compromesos i, per tant, independentistes. Ens hem de preocupar, estic parlant a la CUP ara, eh? no estic parlant als astres, sí, sí, sí. Eh? estic parlant a la CUP, sí, sí, sí. ens hem de plantejar això seriosament abans d'anar a dir-hi a la gent què hem de fer per narrar-se ells mateixos el de capcajada lliga vol deixar comsaria sentir tot proper jugam mal conineg gastant el meu carret sentir mal te amo le També una comunitat moltíssimes gràcies i donem la benvinguda a l'Alba Riera i a l'Ofèlia Carbonell que si voleu podeu venir ja cap aquí. us fan el canvi de cadira. Perdoneu, perquè us hem fet esperar el sol. Ara bueno, no parlarem menys, no passa res. Bueno, sí, que vosaltres necessiteu parlar, eh? Sí, sí, sí, teniu tot el temps al món. No estem per posar-nos molt restrictives. Eh? No, no, la veritat és que amb el desgavell que tingut... Vale Vilenso, bueno, he fet el mateix amb els convidats us he buscat al Google. Vale. Vale. Vale. Llavors, a vosaltres, a la Wikipedia no us he trobat entrada encara, Cosa que no ni fa, ni fa, ni però sí que he trobat ho fan, a, la que la gent del CFFB, no sé per què, a totes dues us tenien fet un perfil. És que fan molts bons perfils. Sí, sí jo em va servir per fer tota totes les bibliografies de l'Escola del Viu de, de la CUP. Sí, sí, sí, sí. <laughs> Bé, bueno, doncs, llavors, de l'Alba Riera, en el TCCB, diu que. diu que, que és periodista, comunicadora cultural i també moderadora i presentadora d'esdeveniments culturals. Podcasters s'han deixat. Podcasters, ah, no, parla dels podcasters. Eh, Influencer. Primer, tu, i modeles sobre fenòmens i debats populars, nous discursos, conflictes generacionals i actualitat des d'una perspectiva sociocultural. Posat en pren molt que... en sèrio. Sí, sí. sí, sí i que participes doncs, al Planta Baixa, al Dentro ah, ja. i al Tardeo de Primavera-Salm, sí al balcó de la xer Cataluny. Ja no, estàs no actualitzat. Ara hi ha col·lapse TV3. Al col·lapse a TV3. Col·laps TV3 vale. Bé, bueno, hi ha altres llocs i que també... A tot arreu. Sí, a tot arreu. Sí, sí, estàs una mica a arreu. El suplement sí, de Catalunya sí. Ràdio, també. Sí, sí. sí. sí. sí. També, tu mateixa ja vas confessar, que ets una Nepo Baby de mitjà grau. Uh Nepo -huh. Baby, baixa intensitat. Uh -huh. Baixa intensitat. Perquè ets la filla del, de la persona més elegant de la CUP. Sí, estic de sí, com... Sí, sí, probablement no l'home més guapo de Catalunya, així. de dir-sos em posaria jo aquí ara. Ja, clarament. I de l'Ofelia, el TCCB, també un altre cop, deia que ets graduaven d'interpretació musical. Sí. Que està especialitzada en violoncelo, Sí. No sé, en o sigui, què ho necessitàvem saber per el que té a veure amb el que anem a parlar bueno, ara, però bueno, ara ho sabem. Ho vaig fer, sí. Sí, sí. I que parli, sí. participes com a freelance a Nubu, a l'Ana, a i que tens també un podcast, també ets podcaster. Sí, en un pod-dos, no? Diu, ah, no, en dos, sí, un però, que es bueno, diu gent de merda. Sí. I puja el robot. Sí, puja el, el puto robot. Ah, sí, això. això. Puja el puto robot. Aleshores, bueno, heu considerat que heu les persones indicades per un tema més llarg ja d'edat i d'experiència de, professional per parlar sobre on està el mainstream a Catalunya. El mainstream podem traduir on estan les tendències, on està la cultura hegemònica a Catalunya ara mateix. així que. Laia, si vols agafar el relleu després d'aquestes presentacions tan rigureses que us he fet? Sí, perquè és molt important les dades i el rigor, això. I citar si les fonts, cosa que has fet molt bé, Exacte. Adriana. Jo no em podria de la biografia que he de fet del <ríe> En tot cas, i a més a més, moltes gràcies per ser-hi, perquè per fi tenim al podcast algú que sap fer podcast, que sou vosaltres dues. Moltes gràcies, perquè nosaltres dues realment no ens n'en no sortim gaire. Mira, què és això? Avui no tenim musiqueta ni introducció... No, no, o sigui, després ja ho editarem com puguem. Ja farem un tutorial de d'edició de d'àudio i ja ho penjarem a les xarxes socials. És una matada editar-ho després, que s'ha de dir la matada que suporta. Ja. Realitat, eh? I subtitular ja. vídeos? Subtitular no, vídeos. No, prou. No. Per, pot ser que sigui la cosa pitjor de la història? No, no. És insultant gairebé. Molt bé. Ara que parlem de problemes de gent influent anem a parlar. Um, una mica, expliqueu-nos, què consellereu? Um, on està el mainstream a Catalunya? Qui, qui mana en la cultura catalana? I si bueno, Comencem per aquí. Qui, qui man, creieu qui que man. mana? Qui creiem que mana en la cultura catalana? Sí. Jo, o sigui, tornant a allò del mainstream, jo no sé si encara hi ha mainstream en català. Tu diries que hi ha mainstream en català? Crec que s'està ara mateix... S'està coent, està, no? està, sí, està entrant amb el tema dels tiets, que, sí. Sí, que, que han entrat, no sé si avui mateix han entrat al top 100 de Spotify a Espanya, Hòstia. amb el Coti per Coti, que, que té una sardana de fons, sí. etc., i crec que ja s'estan movint coses, la Julieta també m'està petant, i s'estan assever-hi com una mena de renaixença. Bon, qui serà, sí, sí. almenys renaixença. en català, d'aquí poc, relativament poc. Sí, una renaixença pop, no? podríem sí. dir, que, quasi. Que, que jo potser pensar que no, no veiem potser des de... en el tema musical així sí. més extens i que això a mi em sembla guai el que passa que clar que hi juguen molt que és música, hi juguen molt xarxes socials com TikTok, que ho ajuden a fer-ho viral amb influencers, la Torseida va compartir la cançó dels, dels diets i com coses així, clar, abans que parlàvem de literatura potser ja se m'escapa més però però crec que que sí que estan passant coses. El que passa que com que estan passant a través de les xarxes socials sí que sento que, que no, sé, no sé quin pèxit té això que diguem de la... qui mana, entre cometes. Clar. El meu cap és qui posa els diners o les estructures perquè passin coses. Sí, sí, absolutament. I tot això que són fenòmens virals crec que són això, fenòmens que, que passen com bolets i que... Que, que, bueno, que estic molt contenta que estiguin passant, però no sé si és gràcies a les persones que estan manant justament. Clar. Sí, jo ho veig com dues coses diferents. Una cosa és el que està passant a les plataformes, la gent que genera i que practica la, la cultura i està generant aquest contingut, l'altra és que no hem d'oblidar que, pla... que hi ha capitalisme a les plataformes, que nosaltres estem treballant per internet, eh, amb això és així, llavors hi ha un punt encara també és difícil saber si qui està manant, són els que ho estan generant. No? Ara sí que, sí, sí que crec que és molt important, el que està passant i almenys ens hi hem d'agafar no? i hem de creure que serà així perquè sobre el tema del mainstream jo crec que és importantíssim que és un mainstream en català també per expandir la llengua, per nutrir la llengua i també precisament per tot el que es parlava abans d'aquesta cultura elitista que en català també hi és llavors d'alguna manera estem generant, estem generant miralls estem fent que molta més gent s'hi senti representada i que al final tu, tu ara puguis plantejar-te fer coses en català sense que això sigui eh, un, sent una sortida. Vull dir, ara quan em, em presentàvem dèieu fa Dentro, jo me'n recordo com va començar el, el tema dels podcasts Dentro és un podcast que és en català però el títol és en castellà. Això va passar perquè al principi quan vam posar en marxa eh, Dentro ni ens plantejàvem que pogués existir un podcast en català i a més Ràdio Primera que tampoc ho contemplava en aquell moment. Va ser arreu d'altres propostes com la de Gent de Merda que a més me'n recordo perfectament que van començar fora de Ràdio Primera Sal que va... Jo mateixa em vaig dir en plan, però som tontes o què? O sigui, com, clar que s'hauria de fer en català, no? Llavors, a partir d'aquí, no, estem començant a generar altres referents, llavors això és molt important. Hem, sí, sí, sí. Sí. Fanda, sí. Per aquí hi ha un equilibri que també, com, que també venia del debat d'abans, que estem com en un equilibri molt difícil entremig de fer el que diem de mainstream o tendència, que és de fer atractiva les coses, fer les atractives amb entre fer actives per un públic més general, però alhora no deixar de dignificar, i encara hi ha aquesta necessitat de, de dignificar les coses en català, perquè igual que se'ns diu que, que, que el català no pot molar o no serveix per fer coses per connectar amb els joves, també s'ha dit històricament que el català que, que no, no pot servir ni per ensenyar matemàtiques ni per fer grans romedes, no sé llavors jo crec que estem en, aquest, com, en aquesta baralla d'estira i a de com podem fer que, que algú mm, apeli als, als grans públics o que, entre cometes, moli um, de, de diferents maneres, però alhora com podem mantenir aquesta dignificació que, que serveixi per defensar-nos quan ens diuen no el català és una porqueria no sé què, i que puguem dir no perquè es pot fer això, això, això però ara, llavors quan no, perquè es pot fer aquestes grans coses llavors els diuen, ah no, clar, però només és llengua d'aquestes grans coses no? com fem llavors cap molt, és, és, és un carreró, és molt complicat però realment també, o sigui, jo crec que, que també hi ha una victòria en, el menys, en català precisament perquè en català sempre sembla una cosa que em parla moltes vegades d'un pretext intel·lectual darrere, tot ho, fer, eh, tot ho hem de fer diferent a la resta, hem de un país únic original, ens ho hem d'inventar tot perquè som diferents i crec que en realitat que sigui passant això és una victòria perquè també hi ha una virtut i hi ha un valor en explicar coses molt complexes eh, d'una manera més accessible mm -hmm. i més simple, aquí també hi ha una virtut Aleshores trobo que el mainstream en català està fent també aquesta feina no? i era important que passis aquí. De fet, o sigui, parlàveu de, del panorama musical no? i va haver durant molt de temps que aquella gent que cantava en català era sempre molt vinculada a una qüestió política, no? a una qüestió de convenciment polític i ara sembla no, que potser aquesta gent que està començant com a crear aquest mainstream en català canta en català Simplement perquè és la seva llengua no? i això potser també és un és avenç en aquest sentit de, de naturalització, de normalització, de fer coses en català simplement perquè perquè el parles i ja està i no per una qüestió més de fons que això. Sí, això realment és un descans per a molta gent, jo crec, no? però a la vegada és que jo sé que el mainstream sigui missatge i estar, o sigui, crec que el mainstream pot portar, encapsulat, càrregues polítiques molt potents i et poden ajudar per generar debats importantíssims. Mira, per mi com el debat d'aquest, que el podem aplicar al món de la comunicació, de mainstream sí, mainstream no, va bastant vinculat al debat que es porta al món de la comunicació que hi ha ara mateix, que és viralitat sí o la viralitat no. Això està rellit amb el bon periodisme o està rellit amb el mal periodisme. I ara mateix, la meva posició, no sé com labores tu, Ofèlia, és que és igual d'important el reportatge que va treure a la directa, salvar les distàncies, eh? però el reportatge va treure la, la directa desmantellat casos d'espionatge a l'estat això és importantíssim, a més hem aconseguit desarticular poder treure sobre la taula temes que els metges no en plàstics no els, no els treuen però també és igual d'important que passi un cas com el del Piqué o la Shakira i aprofitem aquest impacte per a, a, portar-lo cap al nostre interès i poder generar converses i debats que també ens poden acostar, el que volem, no? Per tant, aquí com crec que hem de poder conviure totes dues coses. Com treballem des del mainstream? Perquè tu, tu deies, no? el mainstream pot portar una càrrega política al darrere, evidentment, però si qui, o mirem qui mana darrere del mainstream, també aquesta càrrega política moltes vegades pot ser bastant emverinada, o pot venir més aviat carregada de política no transformadora, sinó tot el contrari, no? Per reforçar els imagens que són més hegemònics o pel que la gent considera que no? una manera també del sistema d'emetre missatges, d'una manera més subtil. Tova, subtil, més acceptable, més mastegable. Com ho veieu? Creieu que també si mirem qui hi ha darrere de qui produeix cultura també hi ha una voluntat de llançar uns missatges que reforcin una mica el, el sistema, l'estatus quo? Segurament. Sí, no, sé que sí, sí. El que, passa que, que, bueno, el que deia l que crec que també s'ha de, de poder, crear alguna mena d'òsio o de contingut que capeli més a, a això a la a la a masió, a la diversió. Però fer-lo que no quedi només en mans de, de, de la gent que ja li interessa que transmetre uns certs missatges. No? Llavors s'ha de poder parlar del tema del Piqué i de la Shakira, però des d'una perspectiva feminista, s'ha de poder parlar, de, de poder parlar les cançons de la ballar les cançons de la Julieta, perquè a vegades ens ve de gust ballar i no, no sempre podem estar <laughs> obrint pas allà. I crec que també és xulo doncs, que per mi no és despolititzar perquè a mi em sembla polític també pod ocupar aquests espais soci sí, totalment I, sí. i, i fer-ho sempre introduir perspectives això feministes, antiracistes, transinclusives i crec que crec que és, és guai ocupar aquests espais perquè si no els espais, estaran ocupats per, per per a altra gent que els interessa transmetre missatges. Això passa molt a internet, per exemple, que sempre es diu que internet radicalitza, que d'allà ja surt la, la dreta, l'alternativa i totes aquestes coses. I jo crec que davant el que hem de fer d'això és precisament doncs, ocupar encara més aquests espais i donar, mira, no sé quin diari en blau treu un, un article de la Shakira, doncs, en comptes de que la, la, la, el noi de 16 anys que vol entrenar-se del tema del piquet, i quiqui, doncs no, nosaltres ara també parlem en un podcast amb perspectives doncs menys tòxiques i perquè cliqui allà. L'escalpeta que també hi ha diferents plataformes, eh... I, i, i maneres de comunicar-se sí que fet que ens puguem apropiar una mica més al mainstream. El safreig és un exemple molt clar, hi ha moltes maneres d'explicar les coses. Tu pots explicar el safreig d'una manera i pots explicar el safreig d'una altra, no? I recollint això que deia l'Ophelia el tema de l'oci, tenint en compte que estem venuts al sistema, si algú sap l'alternativa, pues que m'ho digui, vale? hem, hem, hem, molt en favor de trobar-la, eh? No és que, que estigui desistint. Sí, no <laughs> però mentre estiguem aquí, i que l'oci, clarament, eh, Tenim en compte que ara mateix, Tenim una relació superperversa amb el temps. Eh, al final, diguem-ne que el capitalisme ha fet que ja no quedi espais al marge de la feina ni res del que nosaltres fem, tenint en compte que al final l'oci s'ha acabat convertint-se en un oci absolutament productivista perquè a més a més, eh, sobretot les comunicadores eh, també, ho sabreu, ens hem de crear la nostra marca personal hem d'estar fent talls de TikTok, hem d'estar cada vegada que anem al cinema a penjar una història perquè us vegi que estem allà i perquè això ens pugui donar més feina perquè tal perquè qual, almenys ja que estem absolutament venudes aquests espais fem -nos nostres, No? No? no. Sí, sí, sí, jo, jo estic totalment d'acord, o sigui, de fet una de les preguntes que us volíem plantejar, no, era eh, més enllà si és un aliat o un enemic, el mainstream, que evidentment té, té una mica de cada i és una cosa que no es pot resoldre així perquè no és dicotòmic, eh, també era si la cultura pop podia ser una eina políticament útil, que, que és el que dèiem, no, o sigui, aquests espais existiran igualment, si els podem ocupar i intentar dotar-los d'un contingut diferent, Segurament també... homes que jo, mira, em plaça tothom que llegeix els articles de la boca de l'Eriano, perquè ella fa <laughs> molt referència a la cultura poc i tenen un missatge polític darrere. Que de, no sempre, m'agraeixo, també hauríem de, de, de no ver-nos de justificar sempre i... i vull dir, que ens molesta... Quan a vegades consumim aquesta eh, cultura poc, eh, menys, i ja li diem plaer culpable, és que la paraula és super perversa, o sigui, perquè un plaer culpable que ens molesta no està prou productius, està mediocres mentre no estem consumint. Vull dir, que També podríem fer-ho i ja estar quedar-nos tan amples, eh? però com que encara no estem aquí, eh, jo crec que és un exemple de treballar des de la cultura. Sí, jo crec que, sí que hi ha un punt d'activisme al principi de com conscientment canviar la manera que tenim d'explicar les coses, això, però l'objectiu és que arribarà a un punt que ja s'haurà normalitzat, que ja no ho ni activisme perquè ho normalitat, ja no, no parlarem d'un llibre feminista perquè tinc unes perspectives diferents a d'uns altres, sinó que ens semblarà la normalitat. I jo crec que aquí és on hem d'arribar la manera d'entrar de, de, de, a com parlem amb la cultura pop, de que ja no diguem rebe feminista, sinó que tot o rebe-t'on sigui amb, amb unes perspectives més o menys, o que ja no diguem a una comèdia romàntica, saps?, amb, feminista o el que sigui, no, perquè ja ens semblarà normal, no haurem d'anar, podrem treure les ulleres liles, roses, totes i... I jo crec que aquesta és la manera, de normalitzar, perquè en el fons, jo és com m'he après moltes coses, de, de, de trobar continguts alternatius a internet i que se'n fes normal, clar, i llavors doncs, veure que poden ser normals. Mm. No fa falta, no, que tot el rato estiguem en una elevació cultural molt alta, sinó que també la cultura és una manera de passar-nos-ho bé, de, de desconectar, de, de poder, no sé, jo... Sí, vull poder, dir... dir... És una manera també d'apropar-nos a la nostra felicitat moltes vegades. Vull dir que jo arribo a casa al vespre i em poso Sexo a Nova York, perquè francament no tinc ganes de veure cap altra cosa que no sigui Sexo a Nova York, que és la meva sèrie de confort però evidentment hi ha una cosa ja com interioritzada i jo crec que arran d'aquest primer activisme que al final sí que ho fas de manera conscient però després hi ha ja una visió que tens incorporada que és que tu ja ho analites tot des d'aquesta perspectiva perquè és la teva vivència i és la vivència col·lectiva de la gent que t'envolta i llavors tu ja veus, ja, ja identifiques quan hi ha una tendència a internet o hi ha una tendència mundial, jo què sé sí. eh, ara que torni l'héroïnxit, no? Doncs evidentment tu ja ho, ho veus i penses coses riques prop no ho fas per una batalla política. També hi ha aquesta cosa de que crec que traiem que moltes vegades tractem a la gent com a tonta i és com crec que la gent pot consumir, eh, la îsula de les tentacions o gens no no que diés ficts una ballora, perdona. Etc, amb pensament crític, eh, solament, no sé. Sí, no no no és que no tinguem filtre i ens la barem de fabricar. Sí a, sí, a més a més crec que consumint, no quedant-nos no al marge, és des d'on podem fixar aquestes perspectives, que no dic que després tots hem d'entrar a Twitter a fer el quilde, perquè el que va passar ahir a l'isla no em sembla tòxic, no sé què. Però vull dir que quan hi participem és quan llavors jo crec que, que, que comencen a canviar aquestes coses, com per exemple aquell tema que va passar en Gran Hermano, que, que, que van, van gravar ahir va un metro, una biblia, com una biblia. Sí, sí. Clar, llavors, Sí, perquè sí. Si no, si no quedem al marge i no, no tanquem nou contingut per, per, per gent que no té a rebre a mi, no, és cosa de tots, realitat. veritat. Llavors, ja es va agafar, es va posar el debat sobre la taula de, això no, ara tu no ha passat mai, sí. i ha estat horrorós, perquè què? Llavors, crec que serveix també una mica per passar aquests missatges. Sí, no, potser per tenir uns codis compartits amb la resta del món. Vull dir que hi ha un punt a vegades, des de, des de, des de la militància, des de l'activisme, que acaba sent i tot un punt elitista de dir no, és que no em relaciono amb ningú, que no parli en segons quins termes, i és una cosa que al final també ens estigmateix a nosaltres mateixes, eh? Ui, no sé, jo quan vaig a fer birres amb les meves amigues no tenen ganes que els hi poti la xapa, però evidentment si estem parlant de qualsevol cosa que consumim totes, doncs ja tens una perspectiva incorporada i, i, i ja tens un punt de propaganda ideològica encoberta, si vols dir-li així, saps? Sí, han d'existir les dues coses, o sigui, jo has de poder tenir accés a cap a accedir a la cultura a, eh, i que t'expliquin les coses a través de tres assajos i 4-5 referències perquè també és molt important però també que, accedir, que poder t'escollir l'altre que avui quan estàs cansada i arribes a casa després de treballar tot el dia no? A més a més i ho fem jo crec per exemple sí. quan seguim amb les amigues i comencem a dir red flags això en realitat o sigui, estem dient red flags però en fons també podríem estar dient conductes sí. um, mi microagressions o conductes Micro. de maltracte no saps però... però sí, que és sí, sí, la manera de incorporar el teu vocabulari, que hi ha coses tòxiques que les pots detectar ràpid. Sí, sí, són diferents registres, jo crec que hi ha diferents registres en la cultura i a la manera de relacionar-nos i que no hauríem d'excloure no, no, no el que hi ha que ens serveix per, per l'activisme, aquest no, que ens Jo crec que tot està de part més, I estan generant aquests espais, arropiant-nos d'aquestes converses, també fa que, com deia abans l'Aufelia, cada cop estigui més a prop, o vull pensar el fet de que no ens doncs, haguem de, de definir per les etiquetes. De feminista, alt, alt, alt. Entenem que són necessàries i que en el seu moment han sigut, però és són més autoimulants, i crec que limitants Sí, o sigui, dient, com no. també el punt aquest de, de no estar als llocs com a quota, no? És a dir, Ui, però això encara queda molt. Sí, queda, el, queda molt, però hi ha un element de dir, hosti, pues... Estic fent un, una, no? estic creant cultura d'alguna manera determinada i tinc un alta veu, per La cultura que faig, m'agrada, no sé què, sense que sigui, no, és que és la parsaleta de cultura feminista, eh, no sé què, no? Vull dir que hi ha un lament també d'això. És una però, sí, és és contradictori i, i, i és una lluita que hore que tenim totes fos interna. Un exemple molt col·classe a la tele a la tele, us doncs, hi anat algunes vegades, però sí, dir, doncs, ha sigut contacte una mica amb el funcionament d'això, jo estic al col·lapse de B3 i, i, i literalment és això, jo crec que estem en el punt en el que han entès que la nostra perspectiva, bueno, perspectiva la nostra manera d'explicar les coses és important, però encara no pillen molt bé per què, en realitat. Saben que hi has de ser, però no saben molt bé per què. I també Llavors, perquè encara... te'n públic. Un. Exacte, una, perquè no, no... Realment... Però a la vegada, o sigui... Això és una putada, perquè tens un temps molt limitat, et revisen els guions, van amb por, no t'ho deixen dir tot, etc., etc., però a la vegada és pervers perquè saben que et necessiten per això, Clar. i que ets l'única persona que pots parlar d'això, que a més això també torna a ser una etiqueta autoinmulant, perquè només podem parlar d'això. Vale? Però a la vegada sí que és veritat que ja tenim un peu allà, i a vegades em comparo amb els podcasts i penso... Els, quan nosaltres fem podcast en realitat estem interpel·lant un públic que sabem que ens estima una mica el diumne, que, sí. que et va buscar tu, que t'aplaudeix el discurs... és Tot i ser molt precari és gratificant a nivell de validació externa, jo diria. Però la tele no tens cap mena de feedback, però a la vegada, si ho penses, Potser sí que aconsegueixes canviar mentalitats. Als podcast ja ja ve la mentalitat canviar. Vull dir, la gent Reafimpa. ja està busquant aquest discurs. Sí, sí, sí. En canvi, la tele, potser has entrat un menjador d'una casa, de no sé què, una persona sí que allà ja no s'havia plantejat. I en realitat també és una victòria important. No? Igualment això hem de fer nosaltres. Eh? Els mitjans colen perquè ens donen i podem. Bueno, com que mica... No ho sé, no ho sé com ho veus, sí, sí. Una cosa que us volíem demanar abans de que us féssim fora de la taula. Mira que ens fesseu alguna recomanació, no? sí. ens fesseu alguna recomanació d'algun element cultural, sigui cançó, sigui llibre, sigui Alguna cosa que sigueres últimament i que diguis, "Va." Homea, oh, jo semembre per Sant Jordi o el Toguel. Estava a mi, mira, ara, ara recomanaria una funció que vaig a la banda, de al mercat a les flors, però crec que s'acabava a ir. Oh. Llavors no no és la puta. <laughs> però pots provar i potse torna, no és no, no, no, no, no, a sofafar. Eh, jo vull recomanar un llibre que és una mica trampa perquè encara no ha sortit, ah. però És el teu? No. Ah. Vengo a hablar de mi no, libro. No, és el, és el llibre de de la Irene Soler que sovrament ah, sí, sí. l'heu vís a Instagram. això cosa He vist que el teniu. i és el teu és influent. A mi m'han enviat. Eh? A tu no, eh? No, no s'han tot a la llista. Però que te si els tenen totes. Sí, bueno, ara de deixat el meu pare, però ja No, no, el... no vas compra sí, tu, escolta. Per... Eh? Sí, no, però de un mes quan surti perquè no sé, m'aplipa que a més, o sigui, té el mateix estil que ja no sé què, però té, té una, un punt fosc. allò que jo que m'agraden les pel·lis de por no sé què, un punt d'aquella productora A24 de pel·lis així una mica turbios, que, que m'ha agradat molt i que, a més a més, crec que trenca el rotllo vestidet de flors, que, convidada de gent de merda que tenim de, de la Irene, i crec que és molt guai. Llavors, d'aquí un mes us en recordeu. Perfecte. Va, doncs, Apuntat. Mira, jo faré dues coses. Pots fer dos. Una, no fer res, o si sigui, no consumir res, sí. perquè penso que hi ha una ansietat cultural generalitzada. Sí. L'altre dia, l'Andreu, no sé si podeu buscar per Twitter un tall o no ho expressava molt bé. Llavors trobo que està bé estar-se'l fa una estona que venia bé la conversa que teníem. ¿vale? No tenir foma. I d'altra no banda... També és una obra que sortirà, jo diria que s'estreia la setmana que ve, a la Sala Beckett, uh -huh. que fan les, les noies de Montalbán, la xiques ah, de Montalbán, ja que, sí. que són les noies de ja defensa i altres actrius, de fet el col·lectiu, sí, el col·lectiu que es diu Dreta Pataleta, no sé si estarà molt bé o no, segurament sí, confio bastant, però sobretot ho recogeno perquè em eh, va passar una cosa bastant divertida, que és que elles van presentar eh, l'obra al Temporada Alta, si no m'equivoquo, al Temporada Alta. Llavors, els dos directors, venia el tema de que parlàvem de la quota, van tenir la, la, la poca vista de fer un reenviar a tots i elles estaven en el mateix fil de, de mails no? del que ells responien sobre l'obra de teatre i posava una altra de noies vale? wow. Llavors, això oh, wow. <laughs> Això eh, elles ho van penjar com a també litmotiv són apropiat d'aquesta obra de teatre i com que venia la conversa doncs, una altra de dones fantàstic que no a, una altra, a més és com de les espies de, de veritat sí, sí, sí. Oh? i és que he vist que, que la Natalia s'ha tanyet el, de el de cabell és el i espies de, de veritat de és veritat. bastant producte sí. cultural de la nostra generació millor sèrie de dibuixos sí. molt bé pues jo crec que no? que us deixem, deixem no fer el vermut Realital, hem fer, és un dia de Sant Jordi aneu a passejar amb qui vulgueu compreu alguns, alguns, alguns llibres o no compreu res també. No sé si, trobeu, esteu, una... si trobeu el, nostre senyor, el meu senyor dieu-li que em vingui portar la rosa l'agafem pels cabells bueno, doncs moltes gràcies per venir per esperar-vos això també us ho fet fer i... Acabem ja acabem dia quasi amb la Loi, no? Sí. Que t'hem fet, mm. fet Eloi, ja. però el bo es fa esperar molt doncs, moltíssim a Loi. Tu albes, però l'obo esperar. Bueno, doncs, deixem passar a Loi i moltes gràcies a Alba i Felia. Un aplauso. Sí. Un aplauso. No puc evitar ja no sé com fer-ho m' ri a les mans. Un coc ti ben salcer o camut total marcat, Com el no puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres les de canviar. No ho puc evitar Ja no sé. Com... Hol bon dia. Però tot que t'has esperat més? Sí Sen una mica com. Un programa de teleputre que va passar amb diferents gent ser entrevistada, però versió, versió fotres i versió... Hi ha alguna que no parla de tocar el trombó que al costat més. Tens les tres breixes per darrere, el el ja. plan, tenim com diversos ja, ja. intents. Som Bueno, doncs, Eloi, he fet el mateix que amb la resta. A tu sí que t'he trobat a la Viquipèdia. Aleshores, uh, la Viquipèdia diu de tu... Bé, he fet un resum, perquè okay, deies bastantes coses. Que, uh, bueno, jo, jo s'ho havia posat jo, que et coneixerien millor com el Jair de com si fos ahir, jo he vist senyores grans de granta fotos pel carrer. <ríe> uh, També passa una sèrie que es deia Oh My Godch per BTV, que jo he vista, ah, i sí? la passen per YouTube, wow. sí, sí, i que jo penso que és bastant potable. I que estaria... sí, està bé aquestes coses que fa llegir la tele pública que la pobra de BTB ens va dir que estan fatal que no tenen pressupost per fer estan res fatal. Doncs això sí que crec que és una Això seria fer una aposta per generar cultura en català que generi nous imaginaris i que estigui feta i protagonitzada per gent jove i després també... Bueno, ah, és govern a la Viquipèdia aquest de Sabadell. Sí. No, sí. Ho no ho sabia. Que teniu la mateixa edat. Ah, sí. També. I que ets actor monologuista i activista trans. Això és el que diu la Viquipèdia de tu. La Viquipèdia... <ríe> diu moltes <ríe> coses. Diu la veritat, la Viquipèdia. Què et sembla? La teva descripció. <ríe> Està bé, però però hi ha, hi ha definicions que em costen una mica d'autonomenar-me. Bé. Bueno. Síndrome de la impostora. Una mica. Una mitjeta. Vale. Eh? Bueno... Dispara, dispara el tu sí. primero. Sabem que estàs fent un monòleg nou sí. i volíem que ens expliquessis una mica de què va això i què té a veure amb tot això de generar nous imaginaris, nous referents... Parla'ns del teu llibre, sisplau. Parla'ns del teu llibre. <ríe> que ens parli, mica del Volem que, llibre. que ens facis promo. <ríe> doncs el, aquest monòleg es diu middle ground, que és un, és un terme que vaig conèixer que és un terme anglès, que vol dir una mica com l'espai que hi ha entre dues coses oposades i a mi m'interessava molt com aquest punt mig, aquest no lloc eh, en el que ens trobem com quan se'ns trenquen les identitats siguin quines siguin i em sembla com un lloc super interessant per, per plantejar preguntes i, i per fer-se-les no? em sembla com molt interessant l'espai del dubte ja no només en tema de gènere sinó en tot en general i vaig voler investigar una mica sobre què passa quan se't la identitat i com es construeix aquesta, no? I, i llavors com em va portar com a anar una mica enrere i veure quins referents havia tingut jo eh, que m'havien ajudat a entendre-me. Llavors el monòleg parla una mica d'això, d'aquest viatge eh, i, i com m'he construït jo i, i què és el que m'incomoda de tot allò que jo he construït a mi mateix. Clar, perquè al final els referents culturals també construeixen la nostra identitat, però quina és la cultura que és mamàtica, quins referents i quina, és, no? i quina identitat ajuden a construir? Fent aquesta també revisió, no? De... Hm. Clar, o sigui, en, en l'imaginari trans, quan jo era peque, eh, no tenia referents trans, llavors eh, o, o tenia referents trans però que aquestes persones encara no havien transitat i sabia que alguna cosa hi havia allà però jo, ni jo ho sabia identificar ni la clar. persona tampoc. Llavors, bé, bueno, hem amat el mateix que m'ha amat totes eh, fins que creixes i, i, per sort, crec que això s'està eixamplant, que s'està posant de moda eh, en algun bon sentit de paraula i també en el mal sentit de la paraula. Eh, i, I és com que de, de sobte podem anomenar coses que abans eren impensables. Jo vaig estar vivint 21 anys de la meva vida com una dona eh, i sentia moltes incomoditats, incomoditats que segurament comparteixo amb dones TIS avui dia i amb dones trans també, uh -huh. eh, però el fet de descobrir que hi havia la possibilitat de ser una altra cosa que no fos eh, una dona o una dona així com ens, ens han explicat que són, eh, em, va, em va donar un espai per claro. pensar-me diferent i per com d'alguna manera revisar com la, la, la imatge que tenia de mi mateix i, i les creences que tenia sobre com jo havia de ser. tu has fet una sèrie TV3, has estat a una sèrie de TV3, ara ja m'ets el Jaïl. Sí, no has ja. Ja estan real Jaïl. Sí. Però, clar, com, com valores haver ocupat un espai que en aquest cas també en el nostre propi mainstream? No? Quina, no? com, com creus que això pot generar en la referencialitat? Com creus que això pot canviar sense imaginaris del meu públic a mi a l'hora de que no només siguis tu qui ocupa aquests espais, sinó que hi hagi de gerir ocupamis. Clar, em, em va crear contradicció perquè d'alguna manera em va fer la sensació que no hi havia hagut molta gent trans, actors trans, que, que accedissin a aquest càsting, per exemple. És una cosa que jo no sé però que me la imagino. Llavors, per mi va ser com un, un lloc d'una petita responsabilitat en el sentit de que Eh, evidentment, el personatge era el que era, jo no hi deia res sobre això, però sí que els mateixos guinistes, per exemple, em, em demanaven que, que corregís coses, que hi havia llocs en els què no hi arribaven, que hi havia informació que no teníem. Eh, i, I eren conscients de que ho havien de fer bé, d'alguna manera. Llavors, possiblement el personatge del Jair no seria... El... O sigui, hi ha coses del personatge del Jair que jo no encarnaria mai, eh, i narrativa respecte al seu trànsit, que, que, que jo no, o sigui, no ho visc així i no m'identifico, però a la vegada creia que potser la primera vegada en una sèrie d'aquest calibre que sortia algú trans, llavors em semblava com igualment una oportunitat molt bona per parlar sobre aquest tema. Considero que ho vam fer d'una manera bastant neta i, i bonica, Eh, sense mullar-se molt tampoc, però podem explicar coses que, que hi ha molta gent que no coneix o que sobreentén que és d'una manera determinada. Clar, o si sigui, ara parlaves no, dels guionistes i pensava, vostres, moltes vegades eh, associem els referents a aquelles cares visibles, no? a poder dir, hòstia, dir, doncs jo conec no, tals persones que són més o menys conegudes que això, però clar, la referencialitat cultural va molt més enllà, no? i persones que escriguin i que narrin eh, aquestes històries segurament és un camp molt més gran per córrer perquè, perquè també pot explicar uns matisos que si no a vegades és com a boc gros no? allò Total. que dèiem de les quotes no? de Total. tothom aquí en una encaixonada i en canvi en aquestes posicions més d'explicar-nos pot ser també un, un espai d'eixamplar aquests referents culturals i aquests imaginaris. Sí, jo crec que en el, en el cas d'aquesta sèrie em, jo era un simple executor, però sí que a la vegada sentia que se'm donava un espai per, per plantejar algunes qüestions eh, que potser en altres personatges, en altres mogudes, pues no, ni es fan aquestes preguntes ni, ni s'assessoren tant. Llavors, en aquest sentit, sí, després hi havia la part de, clar, vull dir, és, o sigui, jo en aquest cas era actor, vull dir que no que tampoc no, no podia entrar molt a, en el trapo eh, i també em, em preguntava molt com quin és el bon referent trans que ha de sortir aquí. Ara és molta aquest... responsabilitat. Clar, clar, és una responsabilitat que em posava jo, que tampoc... vull dir, no hi hauria... O sigui, hi ha tantes referències que s'han de donar, tants referents, que no és un de sol. No? Dóna aquesta responsabilitat a una sola persona a representar moltes coses d'una vegada. Exacte. Sí. L'experiència després d'altres coses que has fet, que han sigut, no? que, que, com el monòleg no, aquest i el que s'havien ja fet anteriorment, quin especialista serista dona en això no, a l'escena cultural? Els meus monòlegs en concret... Sí. Amb, crec... En general, o, o qüestions que surten una mica d'aquest menys potser sí, sí, en aquest sí, cas. Sí, exactament. Amb els monòlegs, també clar, ja, tots vivim en una bombolleta. Vull dir que, que estiguem nosaltres aquí és perquè ens relacionem-hi a una xarxa. Llavors, la gent que m'ha demanat que vagi fer el monòleg són gent que d'alguna manera ja està en aquesta onda de... Ah. Eh, volem fer crítica, volem plantejar-nos coses, volem crear espais de debat... Llavors, com en aquest cas, ha estat molt ben rebut, però perquè és un producte com molt amable. Com no, el que dèiem pels podcasts que els escolta la gent que eh, els està ja convençuda. Ah, clar, clar, també un punt d'autoconsum, no?, tot sí. això, que, que està bé, però sí que a vegades em pregunto com... Això, aquest monòleg en concret, pot arribar a gent que, de bones a primeres, no tingui res a veure amb tot això? O sigui això depèn de la programació per exemple, que vulguin fer doncs, els ajuntaments sense anar més lluny Clar. aquí sí que tens capacitat d'arribar a un públic que potser doncs, de primeres si tu fas aquesta cultura també accessible per tothom i des d'espais que tenen capacitat de promocionar-la sí vale. bueno, com hem fet abans amb l'Alba la, sí. i l'Ofèlia volíem també que ens fesis alguna recomanació de Sant Jordi abans de marxar de, del que sigui que tu vingui de recomanar doncs mira l'última sèrie que he vist ha sigut Self Tape, de la Mireia i la Joana Vilapuig, que vaig veure en una entrevista de l'Aldo, que, sí, sí, que m'han mirat un parell o tres de vegades, i em... em sembla molt interessant perquè, em... com en, en l'apropació de... de la interpretació no, del actor, eh, planteja com plantegen molt ja no només la seva relació com a germanes i tot el que això porta, sinó el fet d'estar dintre d'una roda en la que hi ha una competitivitat, en la que has de ser la millor, en la que t'has de vendre, i plantegen molt com aquest espai d'incomoditat i, i de dubte precisament, i de trencament de, Clar. ua, que estic fracassant, saps? No, no estic arribant al que hauria d'arribar. No? Uh -huh. I em sembla molt interessant com trenquen amb això, són elles les creadores, les, les dramaturgues, el, tot, les actrius intèrprets, i em sembla molt interessant, la recomano a tothom. És a filming, oi? És a filming, sí. Doncs moltes gràcies, Eloi, per la recomanació i per venir a xerrar amb nosaltres, per haver-te esperat i per la bona voluntat. Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Yeah! Renegar com a bandera per no cantar-li a l'amor, però a mi em tens enganyada, se'm posa content el cos... Uh! Benvingudes a la Plaça, un podcast de la Cu. Amb el públic que queda en peus. tanquem aquí ja aquesta edició especial de la Plaça Sant Jordi en directe. Jo ja faig la meva secció. Jo encara que tinc davant del meu públic fidel i jo estic molina amb el demonolat, o sigui que, com sempre, la, la secció de l'Adriana... Jo ja, normalment faig un monòleg que es diu No és Tendència, en què intento posar a la taula coses que no són tendència o perspectives que no són tendència. Avui hem vingut a parlar de tendències. Bàsicament, no, avui, que avui és Sant Jordi, és primavera, fa bon dia, parlem de cultura, i com deia abans, volia aprofitar aquest espai per dir una mica ràpid que avui vull reivindicar la felicitat. Sí, se m'ha posat dintre, jo no m'ho puc treure ja del cap, i la felicitat que ens provoca, pues, està en la nostra gent, les petites victòries, el bon menjar i el bon veure, tenir drets garantits, viure tranquils i segurs de tenir casa, no sé, un polvo consentit i també també la cultura. Um, no sé, un llibre al metro de caminar a la feina, que ens trasllada lluny d'allà i d'aquella passió trista que és cada matí al metro, una peli a la manta al sofà, una peli que també ens fa desconnectar. Potser sola o amb companyia, anar al teatre amb la teva mare o amb qui tingui de gust, riure mirant uns monòlegs de la bona gent que t'ho vulguis, fer unes barallarugues, cantar ple pulmó en un concert... Bé, bàsicament, la cultura que ens fa imaginar vídeos desitjables, que narra les nostres històries, que ens fa sentir col·lectiu, que ens genera referents i que ens treu de la vida trista i ens connecta amb el nostre passat i present de resistència i lluita. La cultura com un dret universal pel bon viure i viure felices, i també en català. Mm -hmm. Apa, us deixem en pau, a comprar llibres que mai us acabareu de llegir, a passejar de la maneta, i a les roses, i ens veiem a la propera. Moltes Gràcies. Uh! <ríe> ja. Soop sota de la pluja, Veig meu voltant es mulla i tornana a'gui al jardí. Un tren que no espera i no trobo la cartera i mai és massa tard per sortir.